Calendar ortodox, 29 aprilie. Cine sunt sfinții pomeniți astăzi? Pe 29 aprilie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe sfinții nouă mucenici din Cizic, alături de alți drepti mărturisitori. Acești ostași nevăzuți ai lui Hristos au dobândit cununa mucenicei și har dumnezeiesc prin faptele lor de gertfă. Pomenirea lor în acest sinaxar aduce o profundă mângâiere și multă întărire sufletelor care caută cu dorire să urmeze calea strâmtă spre taina mântuirii având purura nădejde în ajutorul și mijlocirea Sfinților bineplăcuți lui Dumnezeu. Sfinții zilei, 29 aprilie, Sfinții nouă mucenici din Cizic, pildă de mărturisire și gertfă dumnezeiască. În veacul al III-lea, o vreme a cumplitelor prigoane păgâne împotriva creștinilor, s-au ridicat acești nouă bărbați aleși pentru a apăra dreapta credință. Numele lor, vrednice de veșnică cinstire, sunt Teognid, Ruf, Antipatru, teostih, Artema, Magne, Teodot, Tavmasie și Filimon. Deci, la început, proveneau din neamuri și ținuturi cu totul diferite, dragostea curată pentru Hristos i-a adunat providențial în cetatea cizic. Acolo, printr-o viață curată și o propovăduire neînfricată a dreptei credințe, au răspândit lumina Evangheliei în mijlocul rătăcirii și întunericului idololesc. Lucrarea lor mântuitoare în cetate nu a rămas multă vreme neobservată de dregătorii păgâni. Fiind prinși de autoritățile locale, au fost siliți cu mare asprime să se lepede de mântuitorul lor. Însă, având o rugăciune neîncetată în inimii și mintea ridicată spre cele cerești, acești sfinți au rămas neclintiți. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, răbdarea lor a depășit cu mult legile firii omenești, fiind susținută în chip minunat de puterea în teritoare a Duului Sfânt. Pentru demnitatea cu care l-au mărturisit pe Dumnezeu, sfinții nou mucenici din Cizic au îndurat nenumărate chinuri. Trupurile lor au fost lovite și zdrobite, dar sufletele lor au arătat o bărbăție dumnezeiască, rușinându-i pe tiranii vremelnici. În fața celor care îi chinuiau, ei au răspuns cu o credință nezdruncinată. Suntem ostașii lui Hristos și moartea pentru el ne este o adevărată viață cerească. În cele din urmă, ei au primit desăvârșirea pătimirii prin tăierea capului, trecând biruitor spre locașurile cele de sus. Biserica și sfintele moaște izbăvitoare când viforul sângeroaselor persecuții s-a mai potolit, sub domnia binecredinciosului împărat Constantin cel Mare, creștinii au ridicat o biserică minunată chiar pe locul unde aceștia și-au vărsat sângele. În acest lăcaș sfânt au fost așezate cu nespusă evlavie sfintele lor moaște. Această lucrare binecuvântată a zidit un context duhovnicesc de mare pace pentru rugăciune, iar tradiția bisericii noastre mărturisește că nenumărate vindecări s-au petrecut la racla lor. Sfinții nouă mucenici au devenit de atunci vindecători grabnici pentru cei aflați în suferințe. Dacă privim culoarea minte în acest calendar ortodox din 29 aprilie, este un prilej binecuvântat de cercetare lăuntrică. Pilda acestor nouă bărbați sfințiți ne arată că unitatea în Hristos șterge orice barieră lumească. Într-o lume adesea rece și divizată, Sfinții zilei din 29 aprilie ne învață să căutăm acea dragoste dumnezeiască prin care se leagă cu adevărat inimile. Credința lor ne îndeamnă să lăsăm deoparte frica și să purtăm neîncetat lumina Harului în tot ceea ce săvârșim. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul axivie și Sfântul Vasile de Ostrog. Sfântul Avxivie. În aceeași zi, rânduiala slujbelor ne pune înainte spre folosință duhovnicească pomenirea Sfântului axivie. Viața sa plină de o aspră nevoință a reprezentat un exemplu luminos de ascultare și lepădare de grijile trecătoare ale veacului acestuia. Curățindu-și mintea de patin grele, el a primit darul sfinte de sus, povățuind cu bâlândețe pe mulți pe drumul adevărului și lăsând posterității o moștenire a păcii untrice și a evlaviei cu adevărat smerite. Sfântul Vasile de Ostrog Un loc cu totul aparte Nevlavia poporului sârb și a întregii ortodoxi îl ocupă Sfântul Vasile de Ostrog. El a fost unul dintre cei mai gertfelnici păstori ai turmei lui Hristos, un apărător neobosit în fața asupririlor străine. Sfintele sale moaște care odihnesc în stâncile aspre de la Ostrogrămân și azi un izvor nesecat de tămăduiri. Astfel, orice credincios poate constata că acest calendar ortodox din 29 aprilie ne aduce înainte o multitudine de chipuri duhovnicești, de la mucenici neînfricați la ierarhii făcători de minuni. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Tăria duhovnicească a celor nouă tineri din Cizic ne îndeamnă să nu cedăm în fața compromisurilor de zi cu zi. Putem aplica lecția lor rămânând mereu cinstiți, integri la locul de muncă și iubitori cu cei din propria familie, oricât de dificile ar fi vremurile. Această curăție a faptelor mărunte este martiriul nostru zilnic și calea sigură prin care îl mărturisim pe Hristos celor din jur, care moment din viața acestor sfinți plin de daruri v-a inspirat cel mai mult. Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.